Глава п'ята Ми гуляли по мосту, тримаючись за руки, у різкому вранішньому повітрі. Похмуре небо затулила стеля туману. Повітря безжально пахло осінню і близькими холодами. Я подивувався, як почуття можуть сплавлятися в химерну амальгаму. Було сумно, зимно і водночас приємно. Пахло ностальгією. Звінка поруч, її рука в моїй. У животі тепло і легко. Такий сум і тепло. Хіба не це звуть щастям? Кінець п'ятої глави.